Här sitter vi. Två skäggiga spöken. För första gången på tre veckor. Ja, ja. Fyrkantiga ögon är tillbaka i eten. Ja. Ehm, vad fan har det varit nu de tre veckorna? Det har, det har ju varit svin mycket. Jag har varit i Malmö på konferens. Ja, och jag har åkt båt och spelat hårdrock. Ja, just det. Så därför har vi inte haft möjlighet att spela in någonting. Nej, det har vi inte. Och vi har inte heller haft några skyldigheter men vi tänker ändå att vi ska vara snälla och goda människor och säga att det finns en anledning till att vi inte har släppt någonting på tag. Ja. Och förra veckan så sov jag hela fredag eftermiddag. Fan vad skönt. <laughs> på grund av att det hade varit så jäkla mycket liksom. Så, i några veckor Sen var, skulle jag iväg Jag fick reda på att en polare skulle spela Med sitt dödsband här i Karlstad också Så att jag kunde inte spela in scener på fredagen heller Nej nej, okej okay. Och så kröker vi på lördag också Ja, gött mm. Så nu ser jag fram emot en eh, obokad helg Ja, fantastiskt Det är skönt att ha sådana ibland mm. Det hade jag egentligen förra helgen Men jag tror att det blir så en gång till nu mm. eh, Det har varit skitkul Att ha helgerna uppbokade på, med roliga saker Men nu behöver jag bara Ja, ja. Allting har en jävla tendens att hända samtidigt mm. Jag har varit ute på någonting varje helg i hela oktober Ja, förutom förra då Och så nu har jag ingenting bokat förrän i februari, typ Ja, men det är väl skönt Ja, jo, det är det ju Men man skulle sprida ut saker lite mer kanske Ja Å andra sidan så blir det ju jul och allting det här i december Då finns det alltid lite att göra ändå Ja, ja, precis Julmarknad på her <laughs> herregården Vad heter det? Alsters herregård Ja, just det, som brukar det vara en Ja, den tycker inte jag är lika mysig. Nej, det kanske inte är. Jag har varit en, jag var på den för, var det förra året. Förra, förra året Det var svinmysigt där. Och så sålde de sån här, en här potatisspiral. Ja, det är gott. Ganska dyrt säljer de den om man jämför med hur mycket en potatis potatisjävel kostar. Ja, ja, men Fan ja. vad pengar man kan tjäna på det. Ja. Du får börja med sånt. Nej, jag ska tjäna pengar på... Jag inte. Snusa. ja det blir nog bra. En ny streaming-nish. Uh, det streamas Ja, när jag trycker in så stor snus jag kan under uh, läppen. Mhm. Mm mhm. kanske vi ska göra. Test hur stor snus vi får in. Ja, gör så. Men uh, nu känner jag ändå att nu är det dags att podda. Och igår var det ju Halloween. Och vi brukar ju göra en Halloween-special så här varje år. Och jag kände lite litegrann inför det här årets Halloween-avsnitt att det känns som att vi har gjort allting som vi kan för Halloween. Ja. Um, tills jag kom på att om jag slutar vara en sån jävla retro-vurmare och försöker titta, jag tänker spelmässigt då, kanske filmmässigt också, vad fan finns det egentligen för uh, spel idag? Så, för det är ju rätt populärt med skräckspel nu. Det känns som att det Började lite så smått med det här spelet Amnesia ja. Och sen Slender mm. Och sen så var det igång med att det skulle vara Japansk eh, slash, spansk skräckfilmaktigt Istället ja, ja, för skjuta läskiga monster mm. Och där finns det ju ett jävla gäng Så att jag har kollat på några Som jag tänkte att jag skulle vilja spela nu Kanske i helgen då mm. Okej okay. För Steam har ju en Halloween-rea som jag har tittat upp. Grejen är bara att det, var i, det, det jag hittar som jag vill spela som är lite läskigt är inte på rea. Nej, ja, det är ju typiskt. Ja, jag har inte köpt någonting. Nej. Faktiskt. Eh, och nu tänker ni, vad fan ska ni ha ett Halloween-avsnitt om hur ni inte har spelat? Det är inte det, jag, men jag tänker att fan kan inte ha haft lite mer... Sånt. Eller så har jag inte kollat tillräckligt noga Eller så kan jag äldre för lite. Däremot så vet jag att Humble Bundle har den här månaden Hollow Knight. Ja, just det. Gratis. Ja. Det som jag fick av det i present. Jag kommer ihåg att jag nämnde i tidigare avsnitt att jag gärna sparar det till Halloween. Ja. Och jag har väl tagit mig några timmar i det. Egentligen inte särskilt långt alls. Men jag har i alla fall fått ett generellt intryck som ändå talar kanske lite för varför jag tycker att man ska spela det. Ja, vad bra. Och vad tänker du kring mer? Ja, så jag, sen har vi spelat lite annat så där också som jag kan nämna, eller som jag tycker är lämpligt för Halloween. Kanske nämnt i tidigare avsnitt, men man kan ju repetera. Men vad tänker du så här kring Halloween? Vad vi, du är mer filmkillen. Ja, alltså. Man plock, kan plocka fram lite skräckfilmer. Som är sina favoriter Ungefär mm. Lite så försöker jag tänka Så jag har faktiskt sett igenom lite eh, Gamla skräck Slash rysare här nu Inte nödvändigtvis eh, sådana som egentligen Ger en Halloween känsla Egentligen mm. Men i alla fall lite skräck mm. eh, Och så har jag bara kollat på den här Netflix-serien eh, Haunting of the Hill House mm. Och den är ju bra mm. eh, Däremot så har jag en känsla För jag har lite vänner som har sett den Som kanske inte brukar titta på skräck så mycket Nej. Och de tycker ju Oftast att den är in i helvetet otäck mm. Medan jag kanske tycker att den i viss avseende är ganska så att man, man förstår lite vad som ska hända ofta ja, jag, Och att jag känner igen Den känns ju väldigt väldigt inspirerad av det här Conjuring Mm. Den typen av skräckare Så tänk dig om du tycker om Conjuring Och gärna vill ha den en av tio avsnitt lång serie Med den här stämningen, det brukar vara i de filmerna Och den typen av demoner eller spöken eller mysterier Så tror jag att du kommer att gilla den mm. Men han kanske inte är så så otäck Okej, okay, men tycker jag att den är ungefär samma Är i samma klass liksom Ja, då tycker jag conjuring filmerna de två som finns tycker jag väl är eh, ännu vassare. Mm. Så, rent. Nu har jag inte sett klart. Det kan, veta, det kan ju hända väldigt mycket i slutet ja. på serier som gör att de blir ännu, ännu bättre. Mm. Och nu kanske det låter som att jag inte gillar den. Det gör jag verkligen. Men eh, det kanske inte är rent eh, skräckfilmsmässigt så jättejätte jätte, otäckt som mm. många tycker. Men jag vet inte, den kanske lockar till sig lite icke-skräckfilmstittare. Mm. Och då förstår jag ju, om ser man inte mycket på skräckfilm, då klart att då blir man kanske lite räddare. Mm. Ja, jag, jag tänker mig att det, den serien tror jag nog är någonting för Evelina. Jag vet att hon har nämnt den också, att vi borde kolla på den. Och det håller jag ju med om. Sen har det kommit en ny säsong av, eh, American Horror Story också på Netflix. Ja. Plus att det sänds Ytterligare en säsong i USA nu. Okej, okay, ja. ja. Där har jag faktiskt inte sett någonting mer efter den säsongen med häxorna. Nej. Så jag faktiskt tyckte det var ganska bra. Jag vet att många som inte tycker att den är så bra kanske, men jag gillade den. Ja, jag gillade den också. Om jag har sagt i något tidigare avsnitt att jag inte gillade den så får jag nog backa på det. För att när jag tänker efter det alltså som jag kollade på Tyckte det var bra mm. eh, Men jag tror nog att jag har sagt Kanske att jag tycker att det är en av de sämsta säsongerna Just för att den är inte så läskig Utan den känns mer som en Heroes-säsong typ. Ja, det jag tycker den är ju jävligt blodig emellanåt mm. Den är lite gorg, kan man säga Ja Så, det gillade jag um, Men det är ju inte nödvändigtvis skräck Nej, det blodigt Nej, precis Men menar Commander med Arnold det är ju inte skräck Nej men ofta som har man väl förknippat skräck med slasherfilm i och för sig. Ja, ja, jag I alla det. fall de i min generation kanske. Så är det nog. Med fredaren 13 och de här filmerna. Mm. Har vi pratat något om dem tidigare? Ja, vi va. Ja, jag tror det. Kanske jag... inte jättenoga, men det är klart det nämnts har de ju garanterat gjort det i de här podden på de här mm. åren. Ja, och så att det är ju egentligen ingenting vi behöver grotta ner oss i nu. Eh, men... Eh... Kan du inte säga vad den här serien heter nu en gång till Så att vi inte glömmer det Vilken då? Som vi precis pratade om Haunting of Hill House Mm Så heter den Netflix tio avsnitt Perfekt med tio avsnitt tycker jag Ja Så att det inte blir så jävla långdraget ja, Redan förnyad för en säsong två Men här tror jag är för sig att de kommer göra Ungefär som i American Horror Story då Att det kanske blir en ny story Mm Att de kommer i antologier lite grann Ja så, Om jag har förstått det rätt så lutar det att det blir så Mm jag tror att den senaste eh, det här är informationen jag fått från Evelina så att hon får väl få lite cred. Jag brukar alltid driva med henne i podden för att jag kan göra det oemotsagd men nu får jag väl igen krädd att eh, hon nämnde det här att den säsongen av eh, American Horror Story som sänds nu tror jag. Eller om det är den på Netflix. Någon av dem i alla fall ska tydligen koppla ihop tredje säsongen som heter Coven alltså häxgrejen wow. med Murder House alltså första säsongen. Mm. Som jag ändå tycker är ett ohotad etta. Ja, det tycker jag också. Den var ju jävligt bra den första. Mm. Men de två på ska på något sätt knyta samman. Så jag vet inte hur de har tänkt när de gör de här olika säsongerna. Att de försöker på något sätt ändå knyta ihop säsongerna. Fast det känns som att det är helt olika historier. Ja. Sen tycker jag att den, när de gör den här reality-serien när De ska eller vad är det? De ska göra en återskapelse Av någon hemsökt, Något hemsökt hus uh -huh. Där det finns någon sån här konstig sekt Med läskiga människor som mördar folk som är där uh -huh. Som var från, jag vet inte 1800-talet, amerikanska södern liksom. uh -huh. Rednecks som ballar ur Och du häxkonster Och sådana här zombies typ jag, vet mm -hmm. inte, jag kommer inte exakt ihåg den säsongen tyckte jag var in i helvetet bra för de ja. skådespelarna. Det är ju det meta-skådespel, liksom. Ja, ja. De spelar skådespelare som ska göra någon återberättelse, fast det visar sig att de råkar ut För de här grejerna på riktigt. Aha, okej. Okay. Ja, den har jag inte jag sett då. Nej. Nej. Och sen så är det väl de riktiga personerna eh, som är skådespelare egentligen, men som ska föreställa riktiga personer som var med om det här, som berättar så att det blir sån dokumentär där de gör sig skådespelar flashbacks. Mm. Typ när de gjorde såna här grejer med efterlyst eller nåt sånt där. <laughs> ja, okej, okay. jag förstår. Ja, jag rörde till det, men jag tror ja, att Ja, nej, det är ingen fara. Den tyckte jag var jävligt bra. Nu jag tänker jag efter, jag glömt den. Jag fick för mig att det var den här freak show som var det senaste jag såg, men det var det inte. Nej, okej. Okay. Men den är ju läskig på ett helt annat sätt. Men det har vi pratat om i ett annat avsnitt, vet jag. Ja. Kanske tre tidigare avsnitt. <laughs> men ska jag... Men jag tänkte, vi kan väl koncentrera oss mest då på filmen. För jag tror kanske de flesta förknippar Halloween med skräckfilm. Ja, det tror jag väl. Det gör nog fan jag har inte annat, mm. egentligen. För jag menar, de spelen som jag spelar på Halloween, alltså det är ju klassiker, Castlevania, Resident Evil, alltså... De ger mig Halloween-känsla, och de har vi ju pratat om. Ja. Så att jag skiter i det. Men Hollow Knight fick jag ju när jag fyllda år, och så har jag spelat det lite grann. Och det som slår mig är att det är. Jag gillar grafiken väldigt mycket. Alltså animationerna är tecknad film med gött flit. Ja. Så här: lite gulliga karaktärer som är lite gummiaktiga, nästan. <laughs> okej. Okay och så gillar jag när man ändå gör karaktärer och monster och sådana här i spel som egentligen inte föreställer något speciellt mm -hmm. om man tittar till antingen så ska det vara någon form av någorlunda humanoida karaktärer eller människor som är aningen deformerade Super Mario är väl ett perfekt exempel på det ja. eller så har de här maskottspelen som kom på 90-talet och det är något jävla djur som är cool, jag menar vi har ju en rölo och igelkott och Eh, Pungrotta finns det en också ja. som på som, det var massa sådana här grejer awesome. Robocod, Kör du det någonting? Ja, nej, man är en fisk. Okej, okay. tillräckligt konsol är det James Pond, eh, just James Pond 2 Robocod finns ju typ på alla konsoler aha okej okay. Jag tror att eh, Amiga först var det Super Nintendo och Sega och så var det väl eh, Sega 8-bit alltså mm. hela vägen fram mer eller mindre till Playstation 2 Ja, okej okay. Vilket är helt jävla sanslöst. Ja, visst är det. Så, så, men här så är det ju känns det att de som har gjort spelet har haft ganska bra fantasi. Jag gillar sånt. När man har någonting som är... Alltså det, det är riktigt Halloween-spel för att de får ju ändå det här. Det, det är ju svart och vitt det mesta egentligen. Ja. Om man tänker så med karaktärer att det är liksom svarta kroppar och så är väl huvudna vita med svarta ögon. Ungefär som dödskallar. Ja. Och det får mig Jag vet inte varför Men har du sett det här äh, gamla Halloween-avsnittet Sådana här Disney-grejer När de har sådana musikalnummer Där de bara är musik och massa konstiga saker som ja, ja, jag vet vad du menar ja, ja. Den med Halloween med de här tre skeletterna som dansar mm. Som är så jävla creepy Och mysig. <laughs> ja, visst är den. Eh, lite sån feeling Får jag av det här spelets karaktären. Okej okay. Och sen är det ju ett Castlevania Metroid ja. Hybrid mm. Så besöka platser igen När man har låst upp nya förmågor Alltså Ja, ungefär precis så. ja. Och sånt eh, gillar jag mm. det, det är ju sådana här spel Och så att det är 2D också Det är sånt som är backtracking Roligt Mm Även om de lyckades sämre Med det i Vad fan heter det? Samus Returns Som remaken heter Mm som kom till 3DS. Där är backtrackingen lite onödig för att när du vet att ah, det är något i början som inte har varit än. Men nu har han fått den förmågan så här nära på slutet av spelet för att ta in i den dörren. Okay. Kul att se ska gå in och se vad det är. Ja, missil <laughs> Är det alltid så? typ. Ja, ty alltså, så att man får verkligen inte ut mycket av backtrackingen på det. Och det tycker jag väl att de har varit mycket bättre med i tidigare Metroid-spel. Men i det här spelet så känner jag väl ändå att det känns som att jag hittar nya rum hela tiden mm. så jag inte riktigt hunnit komma så långt att backtracka mycket men jag vet att det är några rum som jag är nyfiken på för man kan väl säga att man är i en stad som är helt öde okay. i början det finns väl typ inga invånare typ kanske någon som säger att du ska ditåt <laughs> så, alltså basic, jag behöver inte gå in på detaljer. Och så ska vi väl hoppa ner i någon liknande brunn typ. Så att det här spelet är liksom under jorden hela tiden. Om du får mena ja, jo, jo. så. Att, så här, mörkt, dystert, grottigt, Jävligt härligt. Eh, Melee-attacker och så kan du väl låsa upp lite magier. Alltså, det känns som att det är verkligen ingenting som är nytt spelmässigt men hur det här spelet känns. Känns i alla fall för mig jävligt fräscht. Och när det inte är så jävla mycket färger. Om man tänker på Guacamole i de här. Det är så färgglatt och ja, ja. supertäckt allting. <laughs> här känns det minimalt mörkt. Höstigt, Ett perfekt kanske novemberspel ja. Plus att de här. När du åker från. Nu kan du varpa från olika platser som i de här Castlevania-spelen. Det ser ut som kanske en nyckelhål eller vad fan det nu kan vara så att du kan röra dig från olika punkter på kartan snabbare. Mm. Eh, där har de en sån här mysigt litet tåg i åka med. Okay. En detalj som jag gillar jävligt mycket faktiskt. Ja, då det så. Och sen bossfighterna är kul. Mm. Alltså så är den här typen av bossfight, det finns ju vad säger så här, det finns bossfighter som känns rätt meningslösa, där A -in inte är någon vidare. Tänk turtles, den inte har 8-bit, att Slå så snabbt du kan och så får man hoppas på att bossen dör före du, okay. före dig. Sen finns det de här bossarna där du måste ha en strategi för att akta dig från attacker. Tänk Dark Souls eller Castlevania. Mm. Sen har du de här riktigt roliga bossfighterna som kanske är lite av min favorit i tv-spel. och Det är de här bossarna som känns lite mer som pussel ja. som du ska lösa. Och där har vi Shadow the Colossus, Zelda och säkert många andra sådana bra spel. Det här spelet är också lite så här, du måste tänka lite litegrann. Eller fan, punch out. Ja, just det. Det är väl den ultimata. Ja, det är ju egentligen känns mer som ett pusselspel där du ska lista ut saker än en boxningssimulator. Mm. På det viset. Ja, ja. Visst är det så. Så att eh, Hollow Knight, jag tänker väl att jag sitter, behöver inte sitta och berätta om hela spelet. Men helvete vad det är mysigt. Ja, vad kul. Så att eh, om man har den här perfekta det här, när man tänker höst. Det är mörkt ute och det är löv överallt. och man släcker lamporna och tänder lite levande ljus. Dricker varm choklad. Det här ganska stereotypa sättet att gestalta sin längtan efter hösten att det ska vara på det här sättet. Som jag ändå gör. Ja, ja. Kanske inte varm choklad alltid. Nej, nej det kanske det. mer en whisky. finns ju annat att välja på. Eller en stor jävla snus. Men det här med att tända ljus och släcka allting Och så bara götta sig under en filtjävel mm. det, är det är mysigt det. det är jävligt mysigt Det är en av de anledningarna till att gilla gillar hösten bäst Och så bör, bör man inte ha det här Som många kan uppleva som dåligt samvete För att åh fan hur det fint väder Då måste man vara ute typ Nej. Det är, mm. Och då är Hollow Knight ett bra sånt spel ja. Finns väl till eh, typ alla konsoler Ja det tror jag någon... Switch, Xbox, Playstation, PC? Ja. Typ. Ja, det skulle jag tro att det gör. Och för kanske en ultimata höstkänsla kanske man ska spela det på Switch i bärabart läge. Ja, det är möjligt. Med hörlurar. Mm. Men jag kör det på PC och det flyter på grymt bra. Ja, vad skönt att det gör det. Så att, köp. Sen har jag några som jag är spekulant på. Och det ska jag inte berätta mycket om Men jag tänkte det här känns Så jävla bizarrt och konstigt Att det skulle inte förvåna mig Men skiter ner mig Och det är Five Nights at Freddy's Ja, okej, okay. berätta så, Nej, jag vet inte just nu alltså, Jag känner igen namnet jätteväl så sett Men eh, inte så att jag vet riktigt vad det är Det intrycket jag fick av det Det känner jag också, det är någonting jag ska spela någon senat Nu i helgen kanske Om jag kan, eller någon annan helg Men alltså du jobbar på en pizzeria, typ Om du tänker i pizzahatt Eller något sådant <laughs> ja, ja. här ställe Men du är inne i det här rummet Där du ser skärmarna för eh, Övervakningskamerorna okay. Och varje natt så är det typ några eh, De ser ut som gosedjur Men de är väl typ så här robotaktiga Animatronics, hur fan säger man det på svenska? Jag tror att man använder det ordet Ja, animatronics i alla fall Som får liv på natten. Okej. Okay. Och som försöker ta sig in i det här rummet där du befinner dig för att döda dig. Ja, fan vad otäckt. Ja, det är fruktansvärt. Och så då måste du hålla koll då i eh, tänk till Night Trap till, eh, <laughs> till Sega. Sega CD. Ja. Eh, där du måste kolla liksom eh, i övervakningskamerorna på skärmarna, var det är skurkarna och då är det, var det är de här jävla djuren någonstans mm. när de försöker. För att jag tror att du ska försöka gilla fäller eller någonting för att de inte ska kunna ta dig ta sig in. Ja. Plus att du har väl begränsad tillgång till el. Okej. Okay. Och tar elen slut så är det ju lämnad åt ditt öde. Mm. Och det här verkar så jävla vidrigt. Så att det här måste jag testa. Ja. Så jag gillar det konceptet. Och det är det jag också gillar med moderna skräckspel. Om jag då ska göra någon form av generell. Liksom, om vi, eftersom jag var inne på det här med Amnesia och Slender. Ja. Som är deras styrka är att det inte fighter. Nej, precis. Och det här med. Och sen, för att Resident Evil kan ju vara läskigt i det här att du har väldigt begränsad tillgång till ammunition. Mm. Men ju längre du kommer in i spelet desto mer vapen har du och kanske har du lyckas spara på dig mycket ammunition och uh, örter och sprejer och skit. Så att du kan egentligen spränga dig igenom det mesta. Ja. Men de här spelen. Då ska du bara gömma dig. Mm. Och det första sånt här spelet. Som jag körde, som jag blev på riktigt jävligt livrädd av. Och tyckte det var otäckt som fan, det är ju Silent Hill. Ja, det är en klassiker. Äh, vad fan hette det? Shattered Memories. Mm, det var det du och jag körde en gång va? Mm. Ja. Det har vi pratat om också, vet jag i podden. Men det, det var när jag spelade det spelet som jag nog insåg styrkan i det här med att skulle jag gå ut det här på Kronoparken och det skulle komma en Demogorgon eller någonting inte fan skulle jag väl plocka upp ett rör eller en pinne någonstans och försöka slåss med fanskottet. <går> ja, nej, det skulle man definitivt inte göra. Nej, utan jag skulle ju kuta. Ja. Skulle det komma rånare med en kriv jag skulle kuta eller ge dem plånboken och säga här, varsågod, vill du ha <går> min snus? Ta den också. Eller fan, ta mina skor också när jag ändå är på gång och lämna mig vara i fred. Ja, alltså, så, så, så, så ja, ja jag, jag förstår. Så att då känns det mer äkta och skräcken när jag fan ah, obehagligt. Nära på något vis Ja Så att om jag ska name droppa nu Innan du ska få berätta lite om filmerna du har tittat Så sa vi Hollow Knight För att få den här mysiga Halloween känslan Lite så här, godis um, Amnesia Five Nights at Freddy's mm, Silent Hill Shattered Memories Det är ju sådana bra Slender, varför inte Finns det väl också Slender, The Arrival Ja, det, men det är väl första som är klassikern va? Mm. Det andra har jag inte hört någonting om egentligen. Nej, alltså hela den här hypen med Slender dog väl ut ganska snabbt. Ja, det tror jag. Nu har ju filmen kommit också. Den var väl ingen större succé heller. Nej, alltså det... Jag tycker att skräck gör sig jävligt bra när den är interaktiv. Ja, jo. För man, kommer, man kan inte komma undan alltid. Nej. Det gör de inte i filmerna heller men ofta är det ju så. Att i alla fall är en huvudkaraktär som lyckas överleva. För att inte tala om allas slasherfilmer. Men därför är den interaktiva skräcken i spel bra när den görs bra. Mm. Sen har jag jättemånga The Evil Within. Det är väl samma snubbe som i Resident Evil som har gjort de spelen. Ja, det tror jag. Och sen har vi de här jävla spelen som springer ut med filmkamera. Outlast. Ja. ja. Det körde jag i tvåan lite grann. Och på stor skärm med surround-system och sådana här stor jävla bashögtalare uppe i arslet när jag satt i den soffan. Förryssningar. Det ja, jag vet att det första är jävligt otäckt så det förstår jag. Så där har ni några exempel kortfattat som ni ska köra nu den här Halloween-helgen. Mm. För här i Sverige firar vi Halloween en vecka innan och en vecka efter. Sen har vi... Ja, eh, vi har hållit på i två veckor nu känns det som. Ja, alltså det är helt sjukt. Ja. Det, är ingen, det är ingen som fattat att Halloween var igår. Nej, precis. Och så har alla såna här diskotek, de har Halloweenfest två veckor innan, en vecka innan och en vecka efter. Det är ungefär som att ja, vi vet fan aldrig när det här jävla Halloween är. Nej. Eller är det samma som alla helgorna? Eller vad fan är det här för någonting? Ja, det är alla, alla helgorna som ställer till det va? Som är på söndag. Mm, ja. Så vi får väl se nu då i fall. Men nu vet jag faktiskt, nu är det inget firande på fredag, va? På några diskor eller sånt. För de körde förra veckan ja, istället. Och det blir ju alltid ett sånt jävulst slag. Ja, det kan man väl lugnt säga. Jag har väl inte Karlstad kommun kanske råd med. Det, alltså, det hade ju varit helt sjukt på nöjes om vi tar som ett litet sidospår som jag blev förbryllad av. Ni hörde att det var vad fan var det? Fyra våldtäkter! Ja. Tre i alla fall i Tre, Karlstad Den uh, förra helgen och det är ju Fjävligt naturligtvis ja. Att folk inte kan Eller folk att uh, snubbar inte kan bete sig Nej Undvik Att gå ut på krogen Om du känner att du har en tendens Att våldta ja, precis. Och uh, gå inte hem ensam Ifall du skulle hitta någon Som du vill våldta mm. Utan ha en kompis med dig som kan stoppa dig Ja så kan man säga det är mitt tips till uh, unga grabbar Som inte kan hålla picken i styr Eller alkoholen För den delen eller som inte fattar När de blir avvisade Så ja. Spier var det rätt mycket Utanför nöjes också då ja, när... fy fan <laughs> Det är inte i närheten av så hemskt Men uh, jag och Evelina Skulle gå till stan Vi skulle käka brunch i lördags Och så tänkte vi när vi skulle gå förbi Nöjesfabriken, nu måste vi se hur fan det ser ut här Ja. Om det är, för det brukar ju vara så När det har varit sådana fester, studenten till exempel eh, Lucia kanske Är en sån grej också, är det inte det? Jo, oh, jag vet inte, studentfesten var jag På en gång med Patrik Kinnhult <laughs> ja, det är klart du var <laughs> Hur gammal var du då? Uh, ja, det är 11 år sedan Så jag var 20. Ja, ja men då är det inte så farligt Det har varit värre om det hade varit typ sju, 28. Ja, ja. Det... nej, vi var väl 20, 21. Mm. Ni, då. Ja, men då är det inte så farligt Nej, men ändå, det var roligt när vi var på stora dansgolvet och någon, någon DJ skrek allt man orkade Sätt på er studentmussorna <här> <här> <här> Och där stod vi <här> <här> Två sköna snubbar från universitetet ja, Patrik fixade förköp <här> det är klart han gjorde Ja, han var ju fenomenal på sånt på den tiden, det är han väl fortfarande i och för sig, men det en sån riktig affärsman som mm. får tag på saker. Ja. Men då brukar det i alla fall vara fylleslagen när man går ut. Och det ligger skit överallt. Det, det är ju beklämmande att se hur folk skräpar ner. Men det är också ganska kul. Mm. Det här med att han, personen vi pratade om kan fixa allting. Det var nämligen en gång när det var en stor fest i samband med en uh, uh, det var nollningsveckan. Och så bara det sen. nu måste ni köpa förköp det här. För det finns begränsat antal. Och alla gjorde ju det naturligtvis. Utom Patrik då som eh, sa, men hur ska vi lösa det här nu då? Ja, vi sa det, men vi har ingen aning. Och sen eh, nere på flottracet mm. så kommer Patrik ändå så här. På nollningen. På nollningen mm. Och har en biljett i handen. Och sa, men hur lyckades du med det här? Och då säger Patrik, nej jag köpte en biljett av på skolan. Extremt olämpligt sagt, naturligtvis. Men eh, det komiska var ändå att vi förstod precis Vad han menade. Så det, han har sina stunder ja med bravur. Vi kommer inte att avslöja för dem som lyssnar vad det var du sa för någonting. Jag, jag, jag, jag blipar det sen på ja. något kreativt sätt. Ja, då, det blir bra. Men alltså vad, vad var det här för någon person Var det en sån person som fixade en massa skit eller Nej men alltså jag tror att eh, Ja det måste det naturligtvis ha varit Hon var väl inblandad i kåren på något vis säkert Okej okay. eh, Gjorde mycket bra arbete där ett tag Så syntes väl mycket mm. Så att det kändes som att alla visste precis vem det var Ja det var ingen skummis liksom Ja nej nej, nej, nej absolut inte nej, nej det var en person som gjorde ett jävla bra jobb helt enkelt Okej okay. ja. Inte mer än så Fast han använder sig av ett jävligt uh, olämpligt uttryck För ja. att beskriva vem det var mm. Ändå så vet alla vem <laughs> Ja Det finns alltid någon i någon by Som går under samma epitet ja. Som alla vet vem det är ja. Tragiskt <laughs> ja. ja Ja men uh, ja. Jag gillar ändå på något sätt Att gå lite på stan och kolla Hur folk har grisat ner Hur fan man bär sig åt Ja, man tycks syns att det har varit ett fylleslag. Det är därför det är kul. Ja, för man vet hur det är när det är fylleslag. Ja. Man har ju varit med och grisat ner själv några gånger. Ja, på den gamla goda tiden kan man ja. nästan börja säga nu. Ja, det händer fortfarande ibland. Ja, jo, fast inte på samma sätt kanske. Riktigt. Nej, då har jag en lås och så vet man att det är folk som jobbar. Ja. Det är då som det har varit lite så för min del. Mm. Fan var det är. Var väl i Polen? När vi var där och spelade i Varsava. Då kan vi fan snacka Fyllers Ja, det är härligt det. Men, men, det, det tillhör um, förr. Mm. Så vad har du kollat nu? Du, du nämnde ju den här serien. Ja, alltså för det första så kanske vi bara kan flika in med en icke-Halloween-film eh, lite snabbt sådär. För jag var ju på bio i veckan nu också. Mm, ja, men nu kör eh, Och kollade på filmen A Star Is Born. Mm. Det är femte film femte gången de gör den filmen. Eh, så den har jag gjorts några gånger förut kan man ju säga. Eh, ändå så får jag säga att jag hade ingen större koll på exakt vad det här var för någonting. Mm. Men nu hade man ju hört om den rätt mycket innan Det är Bradley Coopers Första film Han har ju regisserat den okay. Och om man fortsätter så här Så tror jag att vi kan nog få fler Väldigt bra filmer av honom I mm. framtiden, för det var en väldigt bra film Bradley Cooper spelar då Någon form av rock Slash country artist, fiktiv Men som de har skrivit låtar till mm. Så det är originalmusik I filmen Oh, fan. Väldigt bra sådant Måste jag säga Så de har inte försökt att göra någonting coolt Och så har det en massa svettiga rockcovers liksom. uh, Nej, precis Utan det är nyskriven musik mm. uh, Och det gör att det känns lite mer äkta ja. Så, så det, det var ju bra Väldigt bra musik också tycker jag uh, För ändamålet mm. uh, Om man gillar uh, rock slash country uh, Som jag i hemlighet tycker det är lite mysigt Ibland så där Alltså om jag har fått några pilsner Innanför västen så kan jag tycka att Country har något mysigt över sig Ja, jag tycker ju det också Men i alla fall, han är väl Han spelar en artist Som kanske Nazist? Nej, inte nazist Utan men Eller vadå? Det lät som du sa Nazist? Jaha, han spelar en artist Jaha. Förlåt om jag sa fel. Jag men, mm. tänkte att ja. han är nazist ja. och sen så blir uh, han snäll. Uh, nej, inget sånt. Det är väl snarare att han är en artist som kanske har passerat sitt bäst föredatum. Han uh, både dricker och tar ganska mycket droger. Sådär. En avdankad uh, artist helt det. Ja, fast av dumma att han drar fortfarande folk på spelningar. Så alltså, mm. det, är, det är inget tragiskt över honom så egentligen. Förutom att han dricker alldeles för mycket. Mm. Uh, men så träffar han i alla fall Den här karaktären som spelas av Lady Gaga Och upptäcker henne Och det är väl hon då som är uh, A Star is Born mm. Som filmen heter uh, Och de blir också ett par Och så får man följa uh, Det blir lite sådana här tidshopp uh, Historien flyttas framåt ganska snabbt emellanåt mm. Men egentligen då Hur hans tillstånd bara blir värre Och hon blir en större och större stjärna okay. Och sen får man följa hur deras liv Går vidare Smutsig bransch, musikbranschen också uh, Ja, det kan det nog vara, absolut uh, Det är väl en manager med i den här filmen Som är mindre trevlig emellanåt Kan jag tycka, mm. på olika sätt och vis och alltså, Sen har inte jag Varit med om så mycket smutsigt folk Egentligen Men alltså, när man tänker på Hur det är med vissa krav Man har och, sådär, och vad det är man ska tänka på När man gör saker, släpper saker Eller ska rekrytera folk Till ett band, att ja. Det är ju verkligen inte sånt där som skulle gå för en arbetsgivare på en vanlig arbetsplats. För Nej. då skulle facket eh, fucka ur totalt. Ja, just det. Det är väl den här bibelsprängda nissen som du har berättat om som verkar ha varit lite eh, svinig. Han är en av de personer jag hatar mest på det här eh, jordklotet. Ja, du ser. Men i alla fall, när jag eh, satte mig för att titta på den här filmen så tänkte jag, ha, tänkte jag säga att det här kommer jag nog tycka är bra. För det är så alla har sagt hur bra den är. Mm. Men jag blev faktiskt lite imponerad Den var nog Ganska mycket bättre än vad jag först trodde Jag tycker att Det kan säga det är väl drama slash, slash kärlek Lite rolig emellanåt så att man kan sitta och frissa lite mm. Aldrig gapskratta någon gång Utan mer så här, trevligt rolig mm. Och tycker att Om det inte är engelsmän Som har gjort en sån film för Vilket härligt uttryck, trevligt rolig Ja Men jag... Just de här med romantiska komedier Eller bara romantiska filmer Det, det är ju engelsmän tycker jag Väldigt, väldigt bra på att göra mm. Och så ska man ha Hugh Grant i en huvudroll Och säger man hemma ungefär Det är ju för sig den typen av romantisk komedi Jag hatar mest alla kategorier mm. Men jag förstår ju vad du menar ja. det är inte För det som jag gillar med de filmerna Vi har Nothing Hill till exempel mm. Eller den här julfilmen som heter Love Actually Mm eh, det är att de blir inte sådär amerikanskt fiantiga Där det det är så mycket är sådär hela tiden. Nej, men där, ska, där är det ju sådana jävla bokstavliga grejer. Mm. För att folk verkar ju inte ha så hög utbildningsnivå i staten. Ut, utan i de här filmerna, ofta de engelska då, så tillåts det att det går åt helvete ibland. Mm. Allting går inte riktigt så lätt. Nej. Och så... Det lyckades den här filmen också ha. Alltså den kändes, deras förhållande just för att både Lady Gaga och Bradley Cooper gör två väldigt bra prestationer. Mm. Bradley Cooper vet man ju att han är bra, men faktiskt imponerad av Lady Gaga. Väldigt bra i den här filmen. Men när inte har sett ju... henne spela så har hon ändå varit bra. Ja, Sen känns ju rollen kanske då väldigt skriven till just henne. Mm. Så jag tror att den passar väl henne som handen i handsken också. Det är väl kanske så man får göra med sådana här multiartister. Mm. Fast man kanske har en sorts gren som man är bäst på. Det är musik då i hennes fall. Då kanske man behöver ha en, en roll som är klippt och skuren för henne. Ja, men som sagt det var mycket som kändes väldigt, väldigt äkta. Mm. Uh, som exempel uh, jag vet både du och jag har väl va varit på ganska mycket konserter ja. så man vet att en riktigt, riktigt bra konsert så kan man alltså det blir en speciell känsla i hela kroppen ungefär mm. uh, i den här filmen så är det man får vara med på en konsert och så uh, ska jag inte avslöja för mycket men det händer någonting där och det kändes nästan som att jag var på en konsert för Fick den samma känsla som alltså när någonting riktigt, riktigt bra händer på en konsert. Mm. Och hur det känns liksom hur röken kan dra i vinden över scenen. Så där mm. så det kändes nästan som att hade man varit och sett det här live. Så hade det varit bland de bästa konserterna man hade varit på. Mm. Den fångade det där väldigt bra också. Och för fan, nu tänker jag på första gången jag såg Morbid Angel och eh, Paradise Lost. ja. <laughs> Det var väl inte kanske konserter i den skalan. var på kåren i Göteborg, ja. så alltså Dödsmetall. Och sen så har vi Paradise Lost som är mer gothic mm. band. Men det kommer jag ihåg dem, den känslan. För man har ju varit på festivalspelningar och sådär tidigare. Men det är inte alls samma grej som var på konserter. Eller första gången som jag såg Iron Maiden. Det var ju också. Ja. Iron Maiden. Mm. Själva Iron Maiden. Fattar du, eller? Ja, precis. Det, det var coolt att ja. faktiskt få se de gamla gubbar som, är, som spelar brallerna av alla. Ja. Gamla gubbar jag för 15 år sedan jag såg dem första gången 2003 på stadion i Stockholm. Och även om de kanske inte är bäst tekniskt eller såna här, jag menar, det finns ju Dream Theater och såna här mm. jävla band också som är helt jävla överjävliga på att spela. Men jag står nog ändå fast vid att även om jag inte är största Iron Maiden-fanet, de spelar ju brallerna av alla. Honor <laughs> Vågar nog påstå. Ja. Just för att det är sån jävulsk energi när de lirar. Ja, ja. Hela vägen. Så det är ju en ganska magisk känsla att se dem live. Mm. Och det är väl kanske den känslan som du känner att man ändå kan förmedla i filmen. Ja. Vilket är ju helt fenomenalt i sådana fall. Ja, jag tyckte verkligen att de gjorde det. Och eh, kan inte säga mer än att gå och se den. Den är bra. Lady Gaga är lika bra som Bruce Dickinson i den filmen. <laughs> ja, så kanske man kan säga. men <laughs> Hon har en Jävla pipa alltså. Jo hon sjunger bra så in i helvete. Framgår extremt tydligt eh, i den här filmen. Att jag det är jävligt så. imponerande på att skriva hits också. Mm, visst är hon duktig på det också. Men i alla fall det, det var den, kanske inte så mycket Halloween men jag har sett den i alla fall. Vi kan väl se att Lady Gaga är lite Halloween. <laughs> ja, verkligen. Jag klämmer sig en köttklänning så ja då är man fan Halloween. Mm. <laughs> ja, Precis. Ja, det var, in, det var in, inte av sexuell natur. Det var lite så här. Ja. Mm. Det, det, det är liksom lite för märkligt för att vara roligt. Att komma en sån till jobbet. Man har bara köpt ryggbiff och gjort en, en skjorta Ja, ja. Mm. Uh, mer. Men det får man göra i sommar så att det börjar lukta också när det är skämt kött. Kalsonger i räkskal Åh, ja. oh, hippie Men i alla fall, eh, mer Halloween-filmer eh, Har du sett eh, Cabin in the Woods? Ja Ja, den tittar jag faktiskt på nu eh, Förra helgen Har du inte sett den tidigare? Eh, jo, det hade jag Men eh, jag kände för att se den igen mm. eh, Och vet man, har man, kan man sina skräckfilmer eh, Så vet man, det är inte helt ovanligt med Fyra-fem ungdomar som ska spendera en helg i en stuga i skogen. Eh, Evil Dead, till exempel. Ja, den är mm. väl kanske den stora klassiker med en stuga ute i skogen. Mm. Och så någonting går lite snett. Ja. Tredje eh, tretton har ju ja, också. en lite nyare Cabin Fever. Eh, Även en sån lite nyare mm. som kör med samma grej. Eh, men jag Cabin in the Woods... Eh, det framgår ju ganska snabbt att den har en liten twist på hela det här konceptet. Det fattade inte jag alls. Nej. Uh -huh. När jag såg eh, beskrivningen av den på Netflix. Mm. Och så bara, nej men det här är vad då själva fan. Är de mm. helt jävla dumma i huvudet? En film som heter Cabin in the Woods. Och så är det en skräckfilm när det är några ungdomar nej, Mer generiskt kan det väl för fan inte bli. Nej. Uh -huh. Och då jag tror det var av den anledningen. Jag tror att Evelina det hörde hon att den skulle vara jävligt bra. Jag bara tänkte men det här mer generiskt kan det ju inte bli. Nej. Ah, ja men vi får väl se skiten då. Det, det kan väl vara underhållande liksom. Ja. Det var apropå deras beskrivningar som kan vara väldigt, väldigt roliga ibland så hade de en djungelbokenfilm film en gång. Uh, och så en det var jag, Ja men det, på den storyn liksom. ja, ja, visst. och då det var när jag bodde med Turbo. Så vi skulle se en film på kvällen och så satt vi bara och bläddrade så här Och så såg jag djungelboken och så bläddrade jag till den Och så kom beskrivningen upp Så läste, läste vi den tyst båda två Och så stod det så här En talang en, en scout på en cirkus upptäcker en pojke som Och så punkt, punkt, punkt Och uh, jag blir bara mer så här, men vad? Exakt och, så uh, som Rudyard Och Turbo säger så här på en cirkus? Så är det väl inte? <laughs> det tycker jag är problemet när man kollar på Netflix och Viaplay och såna här grejer. Att Det finns så jävla mycket. Och ingen beskrivning är särskilt tilltalande. Man tänker, Men det här ser rätt coolt ut. Man kollar på omslaget då. Och så kollar man beskrivningen. Bara, Nej. En... En hård snut Som löser brott Och någonting går lite snett Alltså mm. äh? Ja, nej Men... I Lönneberg, jag följer bondpojken som täljer gubbar Ja, ja det är sant i och för sig Men äh, Cabin in the Woods I alla fall äh, Hela grejen med den här filmen Det är väl att äh, de här ungdomarna äh, Som ska dit äh, Har väl Samlat ihop på något sätt och med klassiska stereotyper Det är mm. eh, sportkillen, den eh, dumma blondinen, oskulden Och killen som är nörd slash håller på med droger Man har fått dit eh, frukostklubben helt enkelt Ja, och så är vi grejen att det är ett företag som har lurat dit dem Och som kontrollerar den här stugan som är ett stort spel när får man reda på det här i filmen? Ja, de gubbarna är med precis i början. Okay. Och sen eh, när de här ungdomarna åker iväg så är det ju någon kostymnisse som står på taket och säger att eh, ja, they are right on time. Mm. Så man förstår ju att det är någonting på gång. Mm. Och eh, ja, till exempel då, sen ifall luckor öppnar sig i golvet ner till källaren så är det någon som trycker på en knapp. Mm. Så att nu ska den öppnas för att lura dit dem. Och det är också så att uh, sådana här filmer, det kan vara zombies, det kan vara levande träd, det kan vara andra typer av spöken, vampyrer och sånt. Mm. Och ja, de har ju med alla de här klichéerna ja. och uh, alla liksom från allt ifrån universal till uh, slasher-genren. Just det. Men uh, det är i alla fall så, när de är nere i den här källan ungdomarna så börjar de ju titta på olika föremål. Och till slut då så läser de i en bok mm. Vilket de motsvarar vad är det? Redneck zombies Eller något sånt där <laughs> Och då är det de som de ska slåss mot Och bli dödad av Och då är det så det här företaget då Då har de också satt pengar på Vilken eh, demon Eller vilket spöke det är som kommer ja, att kunna ja, vara med De planterar ut sådana ja. här grejer Okej, okay, nu hittar de den här Då kommer de här fram Nu går de här, då ska de här komma fram Och så får de väl sitta och de har väl Övervakningskameror och ja, de, de har liksom Ett kontrollrum och ordnar med allt det här mm. eh, Det är väl Grundgrejen i filmen i alla mm. fall Och jag tycker faktiskt att den är ska inte säga att den är smart Men alltså den, den driver ju med genren På ett ganska roligt sätt mm. Så kanske så mycket att det här eh, Kan gå under eh, Skräckkomedi snarare än bara skräck ja. eh, För det är klyschor Som haglar bokstavligt talat. Det känns som att den skulle kunna ha varit gjord eh, typ i slutet på 80-talet också. Ja. Efter de här det har kommit några uppföljare på fredag den 13 och Halloween mm. och de här Black Christmas var väl den allra första slasher-filmen ja, på det Ja, brukar sättet, man säga. Förutom Psycho och de här. Så att det här känns, alltså ja, den ger ju en 80-talskänsla även i den här det här upplägget som har det här konceptet med att vi ska ha hit stereotyper och ungdomar. Och vi ska ha varenda skräckklisché på samma plats som tar livet av dem. Mm. Ja, och så är det, det. som någon sån här fantasy-spel. Mm. Uh, och sen ska vi väl inte avslöja uh, mer än så om det är någon där ute som vill se den här filmen. Men uh, det räcker inte där med olika former av story -twist och sånt där. Utan det, det kommer ganska många. Uh, och det är väl också här som jag upplever att många, många tycker att filmen är bra till det här händer. Jag tycker det blir bättre när det händer. Ja, det, men det är nog lite antingen eller. Det, mm. Många tycker nog att det, det blev lite för mycket med den storyn. Men eh, jag tycker att det är kul. Ja, alltså he, hela filmen är ju för mycket. Mm. Så det gör ju ingenting om man nu ska... Ju, ja, för att det blir nog svårt att hålla en film intressant hela vägen med bara det här. Eh, för man kan väl tänka sig då vad som händer sen. Och så... Tänker man att någonstans så ska det finnas någon form av avslutning eller något klimax i det här. Och sen kommer en plot twist. Ja. Och då tycker jag att det blir mm, bra. Ja. Så borde alla filmer bli. Ja, eh, så det var förra helgen det. Mm. Men nu, nu i veckan så valde jag att se om två filmer som... Eh, jag kommer inte ihåg ifall vi har, ja, de har säkert nämnt men jag tror inte att vi har pratat om dem så mycket. Ja, vi pratar om dem igen i såna och var. det var ju de första två Tremors filmerna. är de hotet från underjorden. Hotet från underjorden. Ja, de har ju pratat lite om men prata lite mer om dem för jag tror inte att vi har gått in så mycket på uh, den där. Nej, det här är även en sån film som du vet ibland så man minns fortfarande så är det, första gången det här hände första gången jag fick sedan här första gången jag och det är samma sak med första gången jag såg hotet från underjorden. Kommer jag faktiskt ihåg? Mm. Kan vi ha varit tolv eh, år kanske och eh, var hemma hos eh, mig, hos mamma och pappa där. Och hade några vänner på besök. Mm. Och en av mina bästa kompisar, Viktor, var med där. Och så hade vi väl ätit det där och vi hade varit ute en sväng. Och så kom vi in och tänkte att nu ska vi sitta och äta godis och dricka, dricka resten av kvällen. Och så. Oh, fy fan vad mysigt det är. Ja. Vad finns det på tv då? Och så bläddra och bläddra Och så till exempel, jag tror det var Z-tv Hotet från underjorden Börjar precis nu Fick ni se den för dina föräldrar? Ja, jag vet inte Alltså men <laughs> Ja, jag tror inte det. Jag tror att vi var tolv år kanske Så jag tror kanske inte att då, det var några ja. problem då Det fick vi nog Det är kanske är värre om man är åtta, nio Ja, så vi var nog lite äldre än så Men i alla fall, jag tror att vi Båda två satt som ljus hela filmen och knappt sa någon till, till varandra För vi tyckte mm. att den var jättespännande och bra, båda mm. två Och det här är väl, går väl också, visst det finns väl lite skräckelement Den är också rätt blodig på det sättet, lite så här det kroppsdelar som far av Och järnköpstan som ligger på jorden. Så lite skräck finns det nog där ändå mm. uh, Konceptet är i alla fall Monster under marken Som hör dig Som till exempel om du går Så hör de dina fotsteg mm. Eller någon de, Så det är det hela grejen bro. Att Känner de, de vibrationer om inte annat ja, Men jag tror att det är react sound För det okay. är en sån där grej som jag Väldigt länge har sagt Att det är vibrationer Men, men det jag, är inte det utan det är Ja, Jag tror ljudvågor. faktiskt att det ska vara så Att det ska vara ljud Jag tänker borde vara tremors Ja, precis Men eh, det kan inte komma på någon annan Att de pratar om ljud Nej. Så till exempel om jag står helt stilla och skriker högt Så kan de höra mig ändå liksom. De känner väl kanske av ljudvågorna Ja, kanske. så tror jag att man ska tänka mm. Även om det är väldigt mycket mer rå, logiskt Att tänka vibrationer ja, ja. Eh, Men i alla fall Om man eh, har man basröst som vi har så vibrerar det ju ja. <laughs> Om jag pratar med riktig basröst Så kan jag få en bänk och skaka med min. Ja, det är häftigt Ja det ska jag inte göra nu. Nej. Uh, vart var vi? Tremors. Motet mm. från underjorden. Ja, att det, det måste vara ljudvågorna. Mm. I alla fall. Uh, monster under marken som, uh, och det börjar så där som ganska klassiskt för den här det är egentligen samma sak med hajen. Man vet att ganska tidigt att det är en haj men man vet inte när den ska dyka upp mm. och vem ska bli nästa offer. Det är väl spänningen i den här filmen. Mm. Plöts att den väldigt tidigt har att det börjar med att det är en person som sitter upp i ett torn mm. så någon lyckas få ner från det här tornet och så får de reda på att han har dött av uttorkning. Så han har suttit upp i det här tornet i flera, flera dagar. Mm. Och det börjar jag säga, men vad, fan, vad kan det här vara nu då? Och sen är det några sådana här dödsfall, typ får som blir uppätna, jättemånga, och en gubbus vars hubbe de hittar på åkern. Mm. Så det är att... Till slut då får man ju reda på exakt vad det är liksom När monstret visar sig första gången mm. Och då förstår man ju konceptet Vad det är som är på gång mm. Och just det är, kan det vara Första halvtimmen Lyckas faktiskt att skapa en väldigt stor Spänning Jag gillar när de gör så Och att de drar ut på att visa mördaren Eller monstret Eller vad mm. fan nu kan vara uh, Och sen efter det drar det väl snarare Till att bli mer action Inriktat det mm. uh, finns många minnesvärda Karaktärer i den här filmen tycker jag Inte minst då Kevin Bacon och Fred Ward Som gör de två <laughs> huvudrollerna uh, Och man brukar prata om det Du vet Dödligt vapen ja. Att kemin mellan uh, De poliserna är ja. väldigt väldigt bra Tycker nästan att man kan säga samma sak här också Väldigt mm. bra duo En lite äldre, en lite yngre och den äldre ska då vara lite vis och den andra är mer av en sån där galen panna. Och så ska gärna den äldre vara lite av en grinkuck också. Ja, visst. Är det så? Så det är Fred Ward är också med i den tredje nakna pistolen-filmen. Om du inte vet vem det är. <laughs> När de ska spränga Oscarsvalan. Åh, <laughs> <laughs> oh, fan, de filmerna borde vi se igen. Ja, mm. Men vet du vad jag kommer att tänka på nu? För första gången på, jag vet inte hur länge som jag tänker på den här filmen. Apropå det här, du vet, när man är, ja men det är runt 12, 13 kanske. Och på den tiden man börjar hyra film själv. Med några polare. Och så hade jag ju polare som var 15 som kunde hyra alltså, lite läskigare filmer. Så då tror jag, jag vet inte fan, den här var en sån. Jag har flera sådana. Dels så kommer jag ihåg. En sån film i Starship Troopers Den kollade vi på säkert 20 gånger Varje gång man var hemma hos en fullare så kollade man på Starship Troopers Bara för att det var tufft med coola vapen och blod Den är ju svinrå den filmen Ja, det är den verkligen Rätt cool filmen vill jag minnas Jag borde se den igen och se om jag fortfarande tycker det Men i alla fall en sån här skräckfilm som jag älskade att titta på om man var typ två stycken och du vet sappar på tv tvn. Åh, oh, det är den här. Det är den känslan. Ja. Och så sitter man och är knäppt tyst i en och en halv timme. Det är The Faculty. Den har jag inte sett. Har du sett? Nej. Ja. Om den inte heter något på svenska som jag kan ha missat. Nej. Jag vet, tror inte det. Nej. Men vad fan. Då kanske jag ska skita i det och prata om den så kanske vi ska titta mm. på den och göra ett poddavsnitt om den filmen. Det låter bättre. För den är... Jag tycker att den är superskärmig. Mm. För det var en polare som sa till mig att jag såg en film som heter The Faculty. Det är typ det bästa jag någonsin har sett. Och hypade den som fan. Och sen såg jag den själv och tyckte att den var... Det är en jävligt härlig film på något sätt. Jag kan inte riktigt säga vad som gör den så mycket mer speciell än alla andra filmer som är precis lika jävla dana. men Det, ja, det kanske är för att det är en av de första. Ja, okej. Okay. Det är en riktig sån Sova över och en polare film mm. Så att Men ja Då gör vi så att vi bokar in Och kollar på The Faculty Någon gång Och så får han ett eget poddavsnitt i Det blir bra Så behöver jag inte prata mer om den Nej För hotet från underjorden Jag var inte riktigt klar tror jag Sorry eh, Karaktärerna mm. Och sen har vi ju det här Mamman med barnet Ensamstående mamma Eh och Hon som spelar dottern där är också tjejen I första Jurassic Park filmen Ah Mm och sen är det en kille som till synes verkar bo själv trots att han är typ 15 år, vilket är väldigt, väldigt märkligt. Tror att det beskrivs i någon av uppföljarna sen att hans familj är ute och reser mycket. Mm. Så det är därför att han är själv. Och sen är det den här asiatiska mannen som driver livsmedelsaffären i den här lilla staden de befinner sig i. Och sen sist men inte minst, vapengalningen Burt med fru. Det är, liksom, det är en samling med väldigt roliga, inte nödvändigtvis välskrivna, men de är roliga karaktärerna. Ja, men roliga stereotyper liksom, ja. på något sätt. Som att man får in en Tackleberry i sådana här filmen Ja, Eller äm, Ace Ventura från Predator. Ja, just det. Han är ju kanske mer macho, men han känns ju mer som en vapenkille, för han är ju så jävla tuff och ha en minigun liksom. mm. Så så är det Allt detta med samling med både Spänningen Och sen väldigt snyggt designade monster Och bra karaktärer gör hotet Från underjorden till en Väldigt rolig film att titta på Jag ska erkänna att jag faktiskt aldrig sett den Du har inte gjort det? Nej då får vi nästan ta in och se den också. Ja, ja, det blir hotet från underjorden. Då kanske vi kan gå in mer på djupet och mm. ägna ett helt avsnitt till bara den. Det kan vi göra. Och ett helt avsnitt till bara The Faculty. Mm. Och det är likadant. Jag såg uppföljaren också. Mm. Äh, är väl kanske inte riktigt lika bra. Men Fred Ward är med igen. Har en ny eh, kamrat med sig. Och den här gången är man i Mexiko och ska utrota det här eh, Graboid som de heter. Varelsen. Vad är de för någonting? Eller ska vi skita i att avslöja det? De, de pratar väl om att alltså, Deras härkomst Diskuteras ju flitigt I de två första filmerna i alla fall Och mm. det nämns det väl Rätt snabbt att de tror att de är Bland de första varelserna som levde på jorden Alltså i stort sett Före ensälliga djur Så det Vad exakt det är för någonting Vet jag inte. Aha. Vet ingen, tror jag. Right. Men... Men de är väldigt, väldigt, väldigt gamla. Mm. Så det är inga sådana aliens? Eller nej, sån nej inget sånt. Utan underjordiska det... maskar från typ Dune eller något sånt här. Nej, de kommer från jorden och väldigt, väldigt tidig varelse i vår värld, i alla fall. Ah, okej. Okay. Mm. Och um... sen i den andra filmen så utvecklas ju de här också. Du vet Man kan tänka att den... Första var som kommer, det är larvstadiet, och sen har den ett stadie till där den blir någonting annat. Ja, ja men det är som när man kollar på Alien filmerna eller något sånt där. Mm. Och det har de i tvåan sen. Och mm. det gör väl att tvåan faktiskt är ganska rolig att se också. Mm. Det blir någonting nytt med samma koncept. Ja. Och sen finns det ju en trea som jag också tycker är ganska bra. En fyra som är en prequel som är fortfarande är ganska rolig. Och sen för något år sedan kom ju den femte filmen som är by far den sämsta. Tyvärr så blir det inte samma sak där. Men nu såg jag av en slump faktiskt idag att den sjätte filmen har ju kommit. Oh ja, Tremors ja. A Cold Day in Hell. Och det vore ju kul ifall... Det kommer den sjunde också. Nej men alltså när det har kommit så många som ändå är komiskt sevärda. Ja. Och så kommer det en som inte är det så blir man lite besviken för att det ska finnas ett svart får, så att säga. Ja, visste. Så nu hoppas man lite på att de kanske har hittat tillbaka till den här sjätte, då. Mm. Så den ska jag försöka ta och se här framöver också. Ett svart får i skräckfilm. Jag kommer att tänka på den här Jason Goes to Hell. Ja. Den nionde fredag den trettonde filmen. Den är ja, jävligt konstig, kommer jag ihåg. Mm. Bara sådär, ja. För att spegla det här att, ja, jag tror nog fan alla sådana här, Serier med Som är långa och har massa uppföljare och Har ett svart får Halloween har väl Halloween 3 till exempel Som inte ens var Michael Myers Eller någonting av det där oh. med Nej det är Season of the Witch Mm. En sån film. Eh, jag brukar ju titta på den här killen som recenserar film på YouTube som heter Chris Stuckman mm. Är väl en av de mer populära tror jag. jag. tror att han har nästan två miljoner följare nu. Oh, Så väldigt stor har han blivit på kort tid. Mm. Eh, han recenserar den Halloween 3 ja. eh, häromdagen. Jag tycker att den verkar mest intressant av alla de filmen. Ja, och nämner väl i början att det finns folk som försvarar eh, de här. Mm. Den här filmen Och jag, jag förstår er till viss del Men tyvärr så tycker jag att den är, den är Alldeles alldeles för dålig i mycket Okej okay. Men då kände jag att jag tror nästan att jag skulle behöva se om den För han visade lite klipp från den mm. Som inte jag riktigt kom ihåg Och det såg ju helt bedrövligt ut Hur folk betedde <laughs> sig Så jag kanske var lite ung när jag såg den Så att jag kanske hade ja. sett på vissa saker Med lite andra ögon idag Ja, jag, som gör att jag skulle tycka att den var lite, nästan lite smutsig ja, i vissa, hur vissa karaktärer beter sig. Ja, för jag har ju sett någon av de andra liksom, när den här 20 år senare kom. Och liksom. ja, det är ju liksom slasher-film liksom. mm. Så att Halloween 3 har ändå varit så här som har tilltalat mig för att den verkar ha Någonting helt annat mm. För om vi försökte säga väl på med att Okej, okay, men nu är Michael Myers historien slut oh. Nu tar vi en ny historia Att det här ska bli som en Halloween-antologi Och så mm. ska nästa Halloween-film vara någonting annat som ja. är Halloween -antologi. Och det får man säga det, Vad är det man kan säga? All heder Till att man verkligen försökte göra någonting helt mm. nytt Sen kanske det Tyvärr inte blev så bra då Vilket som gjorde att Halloween 4 Sen har Michael Myers tillbaka igen Mm ja Det är väl som att man skulle göra fredag den trettonde Fast nu är Jason död Och Camp Crystal Lake är fixat ja. Nu kommer något annat som har som är fredags Fast i och för sig så är ingen av fredag den trettonde Filmerna egentligen har ett skit Med fredag den trettonde att göra Nej men på tal om en annan grej Gör de inte lite så då Alltså att de, man räknar med att Jason är död Vet du den filmen som börjar Med att den här Lite Korpulenta tjockisen som äter godis, som blir mördad av en snubbe alltså helt taget från ingenstans Ja just det, det är femman ja Och sen är det den personens far Som har klätt ut sig till Jason Ja. Så i den filmen det. är det ju inte Jason heller Nej det... just det, den kanske De försökte med någonting sånt där För det är väl den han Som spelas av Corey Feldman i Fyran Ja är det så det är? Ja Han är ju vuxen Ja. ja, ja, exakt. Och det är ju klart att det är ju trauma som man bär på. Så att han ser väl saker. Så han bor väl i ett sånt här hem för folk som är cray-cray och criminally insane typ. Mm. Och då är det väl någon tjock kille som retar upp en kille som står och hugger ved. Ja. Så att han kukar ur och hugger ner honom med en yxa. Ja, så det är ju jävla märkligt. Oj, <laughs> det är liksom första bodycounten är karaktärerna som inte är Jason som mördar en annan. Det är ja, ganska jag tyckte att den var rätt cool, den filmen tills det blev lite för Scooby-Doo, när de bara, hade det var inte Jason. <laughs> <laughs> ja nej men det, det är ju så det blir. För det är det som är det pajiga. alltså en helt okej okay Freden 13 film och sen blir det Scooby-Doo och sen bara, nej. Sen är jag nog lite så jag tycker att de fredag om trettonde tycker jag är sämst av de slässer som är Om man tänker Halloween och Nightmare på Elm Street och Ja, Screen? fredag om 13, de tre om man säger som är mm. någorlunda nära i tiden Så tycker jag nog fredag om 13 är sämst av dem Tycker du det? Ja mm. Mm, Ja, jag... Ja. Alltså jag tycker ju om fredag den 13, bara för att jag tycker att det är roligt att se hur Jason dödar karaktärer. Ja, jo, jo, Det är en stor behållning i de filmerna. Säga själva filmerna i sig och handlingen är ju riktigt jävla dåligt. Det är ju som... Första fredag den 13 är ju bra. Mm. För sin tid så. Alltså, det är väl lite det här att man försöker få med Halloween slash motorsågsmassaken på något sätt med det här. Mm. Ehm, och sen... Så gör man en, sin egen Michael Myers med någon jättestor halvt odödlig zombie som blir mer och mer grotesk för varje film. Ja. Typ mer och mer förruttnad ja, från det i alla fall att han får den här hockeymasken i tredje filmen. Mm. Men jag tror att när de gjorde tredje eller sjätte filmen fredag den trettonde den här serien vi inte skulle prata om idag. <laughs> Men jag, jag hyser ändå en sån jävla stor kärlek för fredag den trettonde. Då är det som att de försöker göra en ny uppföljning på fyran för att femman typ inte var kanske som man hade tänkt. Mm. För då är det ju samma karaktär eh, vad fan han nu heter som är med i femman som bor på det här hemmet som var med, med och alltså han som dödar Jason i fyran fast som är med i sexan igen <laughs> som att nu är det ett helt annat universum fast med samma karaktär. Går till Jasons grav mm. av någon jävla anledning sticker ner ett jävla spett i det här ruttnade liket och så slår Oscar ner och Jason vaknar till liv. Ja, det är ju fantastiskt. Det är sådär, varför? <laughs> ja. Ja. Men en sån liten rolig avstickare. Men då har Fredan 13 ändå sitt svarta får och då är det femman då. Ja, det verkar så. Jason, Ghost och Hell känns lite sån också för då är det ju att den, alltså den, den är helt sjukt för att den känner man ju att aha, för första gången jag såg den hade jag inte sett de andra då är det ju att det kommer fram militärer. För att de, de, ska lock, de har ett lockbeten tjej som man ska jaga och mörda. Och sen så tänder de massa spotlights och starka lampor. Och så står en hel militärstyrka och spränger honom i små bitar. Jag tänker, aha, det här måste vara en återblick på förra filmen. Det är det inte. Nej. Det, det är bara en helt jävla random scen. Mm. Och sen så ska de obducera Jason för att kolla vad fan han är för någonting. Och den här obducenten ser hans... Pulserande svarta hjärta som fortfarande slår. Mm. Och biter i det. Jag tror han käkar upp där någon sån Och blir Jason. Ja, det är ju. Ja. ja, jag vet inte. Nödlösning när de är som bäst kanske. Ja, men vi måste prova någonting nytt nu. Okej, han har varit i Manhattan. Kan vi toppa det här på någonting? <laughs> ja, det är ju rymden då i Jason X. Ja. Den är jävligt rolig. Ja. Den är i framtiden också va? Mm. Ja. Och då har de ju med eh, scenen också. Mm. Som han... klipptes bort från någon annan va? Ja för att det är ju en film, eller det är ju en scen från fan vet inte om det är trean eller fyran. Mm. För då är det ju en karaktär som han slår sönder mot en, det, det är ju jävligt blodig och vidrig scen. Eh, jag tror den går nog att se på sån här extra material någonstans. Mm. Men den blev bortklippt. Men den gör de ju parodi på mer eller mindre för han är i den här eh, VR-världen som ska vara någon sån porrgrej mm. man ska ligga med två tjejer i någon sovsäck fast han mör och försöker mörda dem <laughs> det tycker jag är kul <laughs> ja, men eh, vi ska väl inte fastna för mycket i det där Nej. nu när vi redan brutit ett löfte eh, känner du att det är någonting mer så här som du ville rekommendera för våra trogna lyssnare nej jag tycker ändå att vi fick med ganska mycket kul. Ja, det tycker jag också. Och eh, så tänker vi då, vi, då får vi, vi kommer fortsätta då på det här lilla skräckspåret. Eh, kanske inte nästa gång, men någon gång så kommer vi komma in mer på det. Det är väl så, november är en mörk månad. Det behöver inte vara Halloween för man ska kolla på skräckfilmen. det verkligen inte. Pissmånad som börjar från och med idag. Det är mörkt, surt, grått. Och jävligt Nu i början på november är det inte så Nu finns det lite löv kvar och så där, Men sen blir det ju röv mm. Fram till julafton typ Och då kanske man ska passa på att underhålla sig Med lite rolig skräck Ja Så då blir det hotet från underjorden Lite mer då än i det här avsnittet Plus att vi ska gå in på The Faculty Och det ska bli jättespännande Att se den igen efter 15 år Mm så då tackar vi för den här gången. Och så får vi väl se då. Nästa vecka har vi väl ingenting bokat. Så då blir det väl ett avsnitt då i alla fall. Det blir det. Kanoners då säger vi så. Hej, Hej då!